and الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر أمري وَهَدُّ الْعُلَّةَ مِنْ مِنْشَانِي يَحْفَوْطَانِ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا إِلُّ الَّذِينَ أَمَنُتَقُوا اللَّهُ حَفَّدُكَهُ وَلَا تَنُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُسْلِمُونَ Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita bersyukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur untuk Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur untuk Allah subhanahu wa Kita kita dengan iman, iman dan Islam. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa yang telah muliakan kita kembali setelah malam tadi kita mati. Dan mudah-mudahan dengan nikmat nyawa yang diberikan kepada kita, sehingga bangun pagi boleh berlepas kepada Ya berapa ramai dalam kita yang bangun pagi tadi baca doa bangun tidur tidak kurang juga dia telefon tuan tuang ada juga yang lupa baca doa sebelum tidur dan mungkin tak tahu doa untuk tidur. Ya. Okay. Ha. doa nak tidur dia menghafal tapi doa bangun tidur dia tak hafal. Jadilah macam kita sedih masuk buat. Muat buat boleh nak tutup la planet. Okay. Ya kita kena belajar doa untuk doa untuk tidur dan tidur. Ismak Ya, dan menjidupkan kita kini. Ini tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya, Yang terjelang kepada kita Pada tadi dia matikan kita Kemudian kita, dia hidupkan kepada kita maka kita terlalu syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Adakah syukur kepada kita Kesaan alhamdulillah, Ya Ataupun bagaimana Betul ini rahmat Allah sekalian Yang diantara tanda syukur juga betul kita mengucap Alhamdulillah segala puji itu adalah bagi Allah Subhanahu Wataala ya yang memberikan kepada kita kelapangan atau bernafas hidup kembali selepas tadi kita mati dan yang kedua yang kedua tuan tanda kita syukur kepada Allah Subhanahu Wataala ya yang gunakan nikmat yang Allah Subhanahu Wataala berikan kepada kita segunakan kepada kebaikan ya. Kalau kerniatan kepada kita kaki, syahat, kaki kita tak sakit, kaki boleh datang ke so, masjid Itu masjid untuk mengambilkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kerniatan kepada kita tangan Kita gunakan tangan untuk kita setengah kita bekeran Itu so, masjid Ya Kalau kerniatan kepada kita dua mata Kita gunakan mata untuk pergi juga, ke Suma Allah subhanahu wa ta'ala tak sangkal untuk level. Terhantar dengan Tuhan Sampai mungkin Alhamdulillah Allah s.w.t Kurniakan kepada kita dua jaringan Alhamdulillah kita mengenai azan Tapi azan pertama dapat kita pada padamu Azan kedua kita pada padamu Ini semua hikmat yang perlu kita fikir Yang boleh menambahkan keimanan kita kepada Allah s.w.t Itu kita lihat hikmat yang ada pada diri kita Terus sebelum kita tengok pada alam semesta. Tempat karunia Tuhan Allah adalah tempat kami tentang sejati yang terjadi Allah Subhanahu Wataala makhluk-makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wataala adalah tempat karunia Tuhan. Jangan jangan pemikir tentang bagaimana Zat Allah ya bersuara berikan bukan jadul. Kita fikir tentang sejati yang Allah berikan. Al terjadi dan sekarang Allah Subhanahu Wataala menunjukkan adanya. Tidak memikirkan iaitu Allah s.w.t Dan iaitu juga anda berkosal Allah s.w.t Berkosal Allah s.w.t Tuan-tuan yang masih atas sekalian Bisa tiba tuan-tuan Dan mirulah tuan-tuan Biar saya dan tuan-tuan sekalian Marilah sama-sama kita Banyakkan berfabat kepada Allah s.w.t Banyakkan kita berdoa kepada Allah SWT Mudah-mudahan Di kawasan kita ini terhindar daripada perkara-perkara yang Dianggap sebagai malak bincana Kita takut-takut Tuhan-Tuhan Tersebabkan dosa kita yang terlampau banyak Yang kita tidak tahu Menjadikan sebab, asbab Diburunkan bincana Di tempat kita, saya mencuri buahnya Bagaimana kita lagi Ya, dengan kemaraunya, air tak ada. Nah. Dan kita bersyukur kepada Mujizang air ada lagi. Ya, kita kena banyak bersyukur kepada. Ya, itulah kalau kita Allah Subhanahu Wataala. Dan ini juga tempat kita kena banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wataala. Sebab ketawa nasma yang cikpak tu kan semai minta ujian ni kena posa tidari ujian di kepada Allah Subhanahu Wataala. Jadi ya? nah, kandanya Minta, minta ampun kepada Allah Subhanahu Jadi insyaAllah Pada pagi ini kita menyambung kembali uh, Perbincangkan pincang kita, kita berikan insyaAllah berjemaah. Dan pada hari ini tentu Pada pagi ini ialah uh, Hukum yang mufarafah daripada imam Yang diberserai daripada mengikut imam Berserai misalnya, berserai Wafala itu bukan contohan Artinya kita mufarafah Keluar daripada mengikut imam Adnis ya, ini makmum yang keluar daripada nukul imam Bukan imam yang keluar ya, Baik so, Tonton rahmat Allah sekalian Hukum niat memparahak daripada imam bercerai daripada nukul imam Mengikut imam akan terputus dengan semata-mata Keluar imam daripada semak jam Sama ada kerana berkadas atau lain. Kejalannya karena orang bersabung semalam. Jadi mengikut imam ada terputus dengan semata-mata keluar imam-imam di luar ada, ya waib keluar di depan imam. Maka terputus dengan sabung untuk imam, ya orang orang depan dari kedai. Jadi dia tidak kini mengikut imam tu, imam pertama. Jadi terputus untuk imam dengan semata-mata imam di luar dari kedai sembah sembah A sama-sama aja. Dia pun berhak berhadap atau lain ya. Dia keluar berci ke Imam Perincian Supaya ataupun Imam itu berhak berhadap ya. Ataupun ada najis Seperti yang mengatakan Saya putus mengikut Imam tadi Baik Jika seseorang Tepatiratul Ihram Berniat mengikut Imam Kemudian dia berniat Mufarakah daripada yang mengikut Imam Dan meneruskan sembahyangnya Seorang diri Maka khukumnya Tengoklah Tuan-Tuan ini jika seseorang berjiran alam, niat mengikut imam, masa di kesimpulan alam tu dia niat mengikut imam. Kemudian dia memulakan daripada mengikut imam, dan meneruskan upah yang seorang diri. dia maniak di sebagian tak ikut imam dah sendiri dia. Ya? Maknanya hukumnya sini. Niat pertama harus jika ada uzur. Ya? Jika ada uzuran, ada sebab-sebab uh, syarat. Ya, sebab-sebab yang diterima oleh sah, syarat Ya, kalau ada sebab, buka dia harus ya. Yang kedua, makruh. Bila, jika tentu ada perusuran Kerana dia memperafah daripada jemaah yang ditutup secara wajib ataupun bersilap maafkan Kita tahu tadi ini, sholat berjemaah ini hukurnya Kila dikanggung para ulama, yang pertama yang kata ah, Sholat berjemaah ini hukurnya wajib Setengah ulama kata Hukum salat bajama ini Ialah senagma Walau bagaimanapun Sini nak beritahu salat bajama itu Sangat dituntut oleh Nabi S.A.W ya. Sekarang dituntut Jadi tiba-tiba kita nak keluar daripada uh, Salat bajama Nak sembahkan sendiri, sendiri ya Maka itu maksud hukumnya Jadi tuan Kalau nak kira-kira nak, nak Biar tengok pada Sebuah sini Keadaan dia Bukan misalnya dia lah namun dia anak-anak biasa daripada ini. imam. Tapi takut-takut tuan-tuan ya, kita tak kena cara cara dia. Ya. saya semalam jumpa tuan, -tuan ada satu a nah, di, yeah? dia buat hajar, tuan -tuan, solat. Ah secara aku Di memang tuan nak ajak dia buatlah cara solat. Ya. Dia buat saya ajak dia buat sihadah solat hajat. Lama. Siang dah. Tiba-tiba imam dia kata Uh, hari ini kita seliajak, tuan -tuan, uh, niat sendiri hajat Tapi tuan-tuan Niat sendiri-sendiri Niat sendiri-sendiri Tapi ikut imam Imam ada di depan. Tapi semua niat sendiri-sendiri Baik Kalau kamu semua-semua -semu faham Boleh untuk Masalahnya takut tak faham, tak faham Takut yang di belakang makmumi Dan ada di Rimpun dulu rumui Iman Sedangkan dia tidak niat Rimpun dia rumui Maka tak salah nelayan itu tempat nelayan. Sebab dia niya tidak dikenal, tiba-tiba semayang dia ikut tuh Imam. Imam baca ayat al-Qur'an. Ella dia dalam surah al-Jam' baca apa ayat al-Fusi. Yang makmum baca punya al-Qur'an. Mana al jadi, tunggu -tunggu, imam, baca, baca, syurah, dia nafis? Tentu boleh al-Qur'an nafis. Jadi berpuas tuh Imam makmum berpuas makmum baca ayat al-Fusi. Maka tempat nelayan sebab dia menunggu Imam. Ada tu. Jadi tak sajat tak jadi semayang sajat itu tempat. Jadi jadi kalau nak buat macam itu kena jaga ya? uh, Kalau nak buat sendiri-sendiri boleh Imam menunjukkan cara dia ya? sebenarnya sendiri-sendiri Tapi tidak sama semayangnya Makmum tak boleh nak tunggu Imam Jalan ini ya, terus Habis baca ya, terus sokok ke sendiri Jangan tunggu Ya, Ataupun kalau nak boleh Baca ayat yang lebih panjang daripada ini Imam Kalau orang kata dia baca puja Kita baca Sabih panjang sikit Ya, jadi kalau dia rumuh imam maka tak susah sembayang. Jadi ada orang buat peni, kami pembaca kalau nak alam semuanya butuh, tapi kalau, jadi kita ikut. Jadi sembayang semua semua imam tapi niat sendiri. Jadi imam yang di belakang itu ikut, makmur ikut imam, tapi sembayang niat sendiri, maka tak susah sembayangnya, ya. <tuh> Jadi ini mufakatlah, pernah tengok situasi dia, tengok keadaan dia, ya nanti dia nafkah atau peni yang membenarkan kita mufakat mufakat. Di antara perinciran yang mahu harus bagi seorang itu mufakatlah daripada imam, ya ini. Di antara perinciran yang mahu harus bagi seorang itu mufakatlah daripada imam ialah yang pertama imam perlu panjang bacaan. Allahu oh, Akbar. Tersenoklah jangkau kan Sebab banyak mungkin Imam terlalu panjang ya. Nanti kita tengok panjang Di mana Nabi baca ya. Kira Imam kita baca penyek lagi Sekarang Nabi baca Lagi panjang ya. <tuh> Jadi Salah satunya yang boleh kita memperolehkan Ialah Imam Berlampau panjang bacaan ya. Baik ada hadis berbual daripada Jabir RA Merewayatkan, mm. dia kata Mu'az Salat isyak bersama Rasulullah Rasulullah SAW Jadi, suatu hari Maaf, amalannya memang macam tu Dia sembayang dengan Nabi Seorang-seorang sebelum dia sembayang. Lepas dia isyak, dia akan balik ke kampung dia Semaja itu, dia jadi imam, betulah Di sini, dia sembayang dengan Nabi Dia menjadi Nabi, dia sembayang dengan Nabi no Nabi jadi imam, lepas tu Lepas sembayang, dia akan balik ke kampung dia Jadi Ya mereka masuk melafazkan aku la ke Syah dan Sallallahu Jadi lepas itu, lalu dia pulang kepada kaumnya untuk menjadi imam bagi nah, mereka. jadi jadi imam pula balik kampung jadi imam Eh babak tu. Sebab dia cepat nak pergi lagilah. Dia terus balik jadi imam buat kampung dia. kita tak ada jadi imam pun balik pakai nasi, tengok TV je Baik satu hari Rasulullah kan Sallallahu Alaihi Wasallam menakhirkan solat Isyak. Ah Rasulullah takhirkan solat nah, Isyak seperti tu. Lalu meluk muas salat bersama keluarga selamat salam. Selesai salat, lalu beliau pulang untuk menjadi imam salat bagi kaumnya. Muas membaca surah al-baqarah. Salat isyak entah. Muas membaca surah al-baqarah. Hingga kalau terus Al ya? ha. ya? ha. <tuh> surah al-baqarah hingga imam menghilang bagi dia. Eh, baca kembali tu di sana. Eh, jadi muas membaca surah al-baqarah. Maka ada seseorang yang memisahkan diri daripada jemaah dan menguruskan salat sendirian. Ya, jadi bila muhasabah di kampung, di kampung mana, muhasabah di mana, dia baca suka apa-apa, adalah sebuah buah bunga. Dia ada, ada yang baca panjang, muhasabah baca panjang. Jadi tuan-tuan, komplain tentang baca panjangnya bukan sekarang, zaman lagi dah zaman, zaman, zaman apa ni dah ada, ya zaman lagi dah dah ada. Jadi akhiranlah kalau zaman muhasabah ni aja, ya. Ah saya bila baca tu mungkin saya saya saya saya ni lah maknanya bukan sekarang jadi maksud kita diatikan kepada Allah Maha Tukur, kita berjaya pandang kita pertama nanti dah, kita baca. ya? haa jadi Mu'az <tuh> jadi oh, jadi hamba Allah ni ikut Allah Jadi jadi Nisha kendiriannya di Mu'afah daripada mengikut Mu'az dan terus kalau tersendirian maka dikatakan kepada orang tersebut jadi bila tengok orang Mu'afah, jadi jemaah lain Katalah kecil, kata, wahai bulan, engkau melafik. Orang kata bulan melafik artinya bulan adalah jemaat muasabah muasab semayang. Lalu orang-orang tersebut menjawab, ia menjawab, aku tidak melafik, tetapi aku akan datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan hal ini. Ia pun datang kepada Nabi SAW. Shallah menjelaskan hal tersebut. Lantas Nabi Shallallahu Shallam Abu Sufyan. Afadhanu in anta ya Mu'az Afadhanu anta ya Mu'az Ya Ya Mu'az Ya Mu'az Ya Mu'az Ya Mu'az Ikhra' Surah Kaza Wa Kaza Masalah surah Berdian-berdian Ya Bila saya cek Aku dulu Yang kata surah Yang berdian Itu Kaza wa kaza Kaza Ya Jadi ada Disitu Saya cek Adalah Yang sebutkan Kaza wa kaza Itu Di antaranya Ialah surah Wakti Jadi kita banyak suruh mati complain oh, lah asyik waktu yang kerajaan ha, jadi, um. ja. jadi itulah kadang-kadang kita ya yeah. baca surah panjang, lupa aduan alam. salah macam macamlah macam nak nak nak professional bangunan. Ha baca manggang rupanya kita kena baru dapat dekatlah Itu biasa tuan-tuan. Hmm. Tapi kita nak berhati-hati insya-Allah. Pakai mukalah insya-Allah. Subhanallah adalah tidak tiba-tiba, tapi bila tiba-tiba tu bersifat malah, kita kena Jadi kalau soal kaza sering, di antaranya surah surah al ya, surah Al-Ghasiyah, ya, atau di antara, di antara surah surah yang disebut olehlah soal kaza wakaza. Artinya baca jangan banyaklah. Ini kalau isyak, maksudnya ini dalam salat ini isyak. Jadi kalau isyak dengan baca surah Al-Fathan ya jadi Nabi nak, nak dalam masalah masalah solat fardhu ni Nabi nak baca panjang-panjang. Ya sebab Nabi dah teguh muhasabih. Ya ada di ya, Nabi suruh baca yang sudah salah saja. Sebab ada pembahagian dia tuan-tuan ya, Nabi yang di depan tu dia ada pembahagian dia surah. Imam Nawawi buat lagi di Imam uh, penyedaran ke sahabat dia kat zaman-zaman. Lah, lah. Pembahagian dia. Ya, tentu, ya tuan <tuh> Jadi baca ni sekadar Jangan terlalu panjang dalam masa sholat tu isya tadi. Malu melakukan kadang-kadang ada pelajar atau bola mainnya kan. tak usah kan. leh. Kadang-kadang lagi nak bermain diam, kan? Jadi tak usah main. Ibu macam serba serba lah yang ambil darah tu, Bola ada sekolah jalan. Jadi macam-macam nak -macam, bermain lah, kan? Itu setan pemainan setannya. Kan. Jadi sudah pernah sahaja, kan? Sudah pernah sahaja. Masalah dan sembanya yang lain tu ya. Ha. Nah, jadi di sini uh, salah satunya daripada tempat mufakat kami ialah panjang bacaan panjang bacaan dalam sholat. Jadi tuan-tuan tidak tinggalkan tentang uh, peni hukum mufakat ini kita nak masuk tentang uh, peni surah ni tu tuan ya, sama surah okay. Yes ya, banyak banyak perso persoalan tentang surah ni kawan Baik. Musal ni sinat ni Musal ni orang smahya Orang, orang smahya itu sinat membaca suatu surah Atau suatu ayat daripada Al-Quran Selepas membaca paca Pada beberapa raka Buka suara tak membaca surah tak? Ya? Yeah. Yaitu Yang pertama dua rakaat Salat subuh, Salat subuh dua rakaat itu Dan nabatnya itu Suara sinat ini, betul -betul, eh? Baik saya nak tanya Kalau tak berbaca surah Terus hasangir ya? Hah? Kalau lupa, contohnya lupa apa-apa dia lupa, macam suratnya, surat apa ni lepas pasal pasal risque, Surah tu dia lupa macam, kalau surau sali kata, ha, ya, tak penting, sebab dia sinat ayat, sinat ayat, apa tu surau sali mula, sebab dia masuk sinat ayat, sinat ayat, yang kena surau sali ialah sinat ayat, apa, Baik, dua kali kalau cukup dan keduanya kira dua nafas solat zoom jumaat hmm. dua jumaat dan korban jangan buat nafas pertama baca surah, nafas kedua tak nafas kedua, habis semua baca nafas banyak semua, dua dua kali baca baca surah dan ketiganya dua kali pertama buatkan pertama solat zoom surah yang mana dua kali baca surah, dua kali lagi tak baca surah dan dua kali pertama solat ashar dan dua kali pertama solat malam dan dua kan pertama solat itu Isya' dan pada setiap waktu pada solat sunat. Jadi solat sunat itu solat sunat kita baca semua. Ya. Selepas waktu kita baca solat sunat ni baca surah Al-Fatihah ke, atau surah tak juga. Ya. Ah, uh, solat-solat solat sunat ni sunat juga kita baca surah. Ya. Ah, uh, sambil panjang dan pendek. Ya. Uh. <tuh> Walau membaca peluang ahli ulang-ulang pun tak buatan-ulang. -tah. Tak salah. Dia kita hafal peluang mahjad. Ya. Dia ha. ucap hafal bahan-ahli ulang. Aku lupa. Jadi baca lah Allah. Boleh diulang-ulang kan? Baik. Kata-kata menceritakan bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca bacaan yang sangat panjang pada rekaan pertama dan tidak sepanjang bacaan pada rekaan kedua. Jadi kepada ketika Nabi sallallahu alaihi dia baca pada, uh, pada rakaat pertama dipanjang, pada rakaat kedua dia pendek. Ya. Rakaat satunya selain Isyak. Ya, selain Isyak. Jadi rakaat pertama tu Nabi baca panjang. Dan rakaat kedua baca tu juga tapi pendek ya. Itu cara Nabi. Dalam ayat aku daro pada dalam bacaan ke? Di kamu sama dari Abdullah yang sama. kata berkata kami mengirat, beliau berbuat demikian agar kaum muslim mendapatkan pertama dalam sholat berjam Ini nasihat dan petunjuk Nabi sangat-sangat nak supaya umatnya berjamaah berjamaah. Walau pun ada petunjuk Ya, petunjuk lain Yang kalau ada kejadian baru datang, jadi yang pertama tu, yang pertama tu akan dijangka dan dijangka. Sebenarnya tentang ketetengan tentang nabi Muslim nak galakkan kita sholat berjemaah kan, nak tutup punya tutup salah itu sholat berjemaah banyak tempat jalan sembahyang kita boleh tunggu terus banyak salah satunya jalan bacaan alam jalan baca kita panjangkan. yang keduanya ketika rokoh ketika rokoh kerana kerana orang yang bilang dapat bersama imam rokok, bersama imam serta maka dia dapat berkerak itu nanti kita bicara tentang orang dan masuk. Nah, ya, di dalam Oke, tadi ada program padah rokok sama iman, kita sama lain dapat uang ya, tidak dapat apa-apa. Oke. Okay. Jadi nanti kalau panjang tempatnya pertama supaya jemaah yang di lembah sampai ini dapat sama-sama salat -sama berjamaah berjamaah dan ini merupakan kan kita tunjukkanlah cara sangat tuntut untuk solat berjemaah berjemaah. <tuh> Diriwayatkan daripada Ibn Abbas radiyallahu an ia membaca surah al-Fatihah dan satu ayat dari surah al-Baqarah pada setiap rakaat. Ya ini Ibn Abbas. Ya, Ibn Abbas dia baca surah al-Fatihah dan satu ayat satu ayat saja. Ya daripada surah al-Baqarah. Setiap rakaat lah. Alhamdulillah. Ya macam ya, maknanya. Ya, jadi ha, setiap satu ayat satu ayat satu ayat. Ya, ha. <kuh> jadi beberapa saja orang sahabatnya dia dia dia, dia berbuat Disebut dalam surah hadis daripada Abdullah uh, bin Sa'id bahawa nabi saw membaca surah Al Munoo pada sholat subuh panjang itu surah sebetul. Al Munoo. Ya, dicetak sampai dikeperkataan. Uh, Musyawad dan harun, nabi bantu, terus nabi lo, loh. Nabi oh. uh, pun bantu juga, nampak, kan? ya. Yeah? Uh, jangan katakan -kata. nabi pun ada juga, ya. Yeah? Uh, macam sifat-sifat manusianya, perkahwin, sakit, ada juga tu sifat yang biasa berlaku pada pada manusia, ada juga pada nafas, lagi tidak berlebihan. Hmm. Dan mereka seorang lepas itu johaina. Yang mendengar Nabi s.a.w. membaca surah al zal pada kedua rekaan surah subuh zal ni apa pun Izadur. Ah, Haa, itu Ya Dua rekaan itu dia baca Izzazul, dia ulang Pada kedua rekaan surah subuh dua-dua dia baca Izzazul Di sini kita baca Izzazul, besok mimpuhlah, sewaktu ada masyarakat Ya ya itu Sebab sini setanjak dia naik Haa, setanjak dia naik dulu kita imam nak takut kan sebab makmum kena pandai dekat dia imam dia makmum di sini. <tuh> nah, jadi ini kan, lebih banyak lagi kita buat tapi dalam nabi kalau bang sementara kerja meletakkan khusus Nabi sekarang tidak pernah meletakkan khusus Semuanya ni baca ayat ni semuanya ni baca ayat ni semuanya ayat kita kecuali ada beberapa solat yang saja iaitu dalam solat berjemaah dan juga sholat khairah, raya dan juga hadis uh, sholat istiqomah, jahad, ya, jahad yang juga kalau okay. Allah subhanahuwataala, <tuh> tapi itu bukan mengatakan wajib, tidak mengatakan wajib, artinya boleh, boleh, tak boleh ya? <tuh> yang yang lain dari itu. Baik, tu tadi orang baca, orang baca sedang membaca itu, dia baca surah suratnya kemudian ayat satu ayat dari surah al-faqar, contohnya berapa? ya total berapa satu hari es bilangan bacaan satu ayat al-quran secara harian jadi nabi baca tadi satu pun nabi baca zakarah 20 ayat dan diwar pakai tapi bukan secara berkala-kala ni tuan-tuan ya hanya bagi orang-orang dekat ini satu satu tiga saja ben umat nabi pada waktu subuh membaca 120 ayat daripada surah al-baqarah untuk ingatkan tuan Ya. Umar yang pertama ketika fajar subuh dibaca 120 ayat daripada surah al-Baqarah pada rakaat pertama dan membaca surah al-Masani pada rakaat kedua. Ya al-Masani ini tuan-tuan yang ayatnya tak sampai 100 ayat. Ya, surah surah yang tak. Tak sampai 100 ayat. Ini dalam kitab fikah Syafi'i juga. Tapi dalam uh, a Imam -Kan Nawawi Imam Nawawi dia bahagikan kepada tiga. Ya, nanti saya sebutkan ke bawah tahun 4 Saya sebutkan Jadi bagikan kepada dia 3 Al-Matan ni Surah tidak panjang bilangan ayatnya tidak sampai 100 ayat Tetapi lebih panjang daripada surah Mufasa Surah Mufasa ni surah yang penyek-penyek Ammaitasha'amun Atau juga ya. ammah Sampai perinah-perinah Zolah, kuliah yang penyek-penyek tu tapi Imam Nawawi dimakinkan nak penye tu ada ya mukasul kasir penye lagi eh, ada mukasul al-faq ya ataupunya ya ada ada dual mukasul panjang itu daripada surah qaf ke bawah itu eh uh, surah apa ni mukasul yang panjang jadi nak menaui ambil tajsur qaf ke bawah nah, jadi terbesar ulama membagi-bagi kata ini lah untuk kita ya. baik, ibu masyob berjualan membaca 40 ayat dari surah Al-Anfal pada rekaan pertama dan membaca salah satu daripada surah mufasal pada rekaan kedua surah mufasal itu untuk surah mufasal ini pelik-pelik ha. jadi untuk masyob arti baca 40 ayat jangan tertentu untuk saya ya usah ha. ini saya catu ibu, usah itu pun saya tengok lain macam lagi ya. ha. Sikit dua orang, kalau orang tak saya ingat Ada yang balik, lepas langsung balik Ya Hati mudah-hati kan, dari masyarakat kan Kisahlah pagi ini ada masyarakat kan Jangan balik Baik Jadi ini masuk 40 ayat Daripada surat alat alat alat Itu panjangnya Tapi ada alat untuk boleh baca Ya Total boleh baca Tentu ini tetap Alat alat tetapi kalau orang kafir, tuan maklum, baca Al-Quran, maksud saya, ya, ha. orang kafir. dia, elok jangan tengok quran orang kafir. Orang yang tak kafir, seperti kita ni, beli Al-Quran, tak orang yang kafir, maklum, kalau dia dinyata, nah. ya. tapi kalau dia merasa Allah kafirkan, elok baca Al-Quranlah, kan? nah. <tuh> baca wajib baca wajib dari khalq, bukan dia kan? Ha, Inilah dia yang meluah mursalihat kita wasbihkan. Ha, juzul Allah pun apa perayaan? Ah, semalam apa perayaan? Eh, kau yang kau belon tak lekat, tak, tak jumpa, tak kunci, nak tak, tak jumpa, ya? Walau antum walau antung, ya? Tak kunci, nak kembali Satu tak jumpa, jumpa. atau juzul Allah? Semalam quran perayaan? Itulah rahmat Allah, Allah teman -teman, ya Al-Quran akan memberikan orang yang hafif. Jadi orang yang hafif, makhluk tengok Al-Quran masa, masa semahyang itu. Kalau lain berasaya, tak pahala, tak berjaya. melihat Al-Quran itu dapatkah pahala. Baca dapat pahala, tadapun dapat pahala, memelihat tulisan itu dapatkah pahala. Jadi dalam semayang, sebagai ulama' lah. Yang orang serta nombor, sebagai ulama' kan? makhluk. Baik. Baik kamu mengulangi bacaan surah yang sama pada rekaan pertama dan kedua. Macam ha, mana nak kirimannya tadi salah-salah jadi pertama, sebuah rekaan kedua pun salah-salah juga. Bolehkah apa, -apa? boleh? Bolehlah. Kata apa -apa dah berkata semuanya yang dipanjang merupakan ayat-ayat daripada kitab Allah s.w.t. Semua itu al Qur'an, baca lah. Jangan komplain dengan sebut saja. Ya. Ha, ya. Yang pendek Alhamdulillah sebab tadi kalau panjang kubur dulu. Ya. Ha. <tuh>. Ben. Ben. Anak di malik menceritakan ada seorang sahabat di kalangan al Ansar mengimami mereka di masjid Kubah. Kita okay. ni di Kubah saja, kita panjangan lepasnya. Anak di malik menceritakan ada seorang sahabat daripada kalangan Ansar mengimami mereka di masjid Kubah. Selepas bersobatnya, ia selalu membaca surah Al Akhlas. Lepas baca-baca saja dia baca ikhlas Hingga selesai Kemudian dia baca surat yang lain Hal itu dia lakukan pada setiap pekan Jadi lepas saja baca Dia baca bawa Allah Bawa Allah tak segini Memang saya bila dia lah bawa Allah tak, Tetapi bukan bawa saja Lepas bawa Allah dia selalu Yang surat yang lain Tapi dilakukan bawa Allah Dia tak biar Memangnya dia baca dua surat Keluarlah mesti dia wajar, kemudian sentuhlah, waktinda, ambil dah tak ada. Tapi, tapi keluarlah mesti tetap ah ada. Yeah. Jadi, para sahabat bertanya, engkau selalu membaca surah al-qur'an Dan kamu anggap itu tidak cukup sehingga engkau baca surah yang lain surah suku. Yeah, dah baca surah suku, lambok dalam anak pakai. Jadi ni buat macam ni, ni tak Tiba-tiba ada di situ. Al-qur'an kita, yeah, hasilan. Kita dah sudah lah eh, Tiba-tiba Eh, sambung lagi imam ni nah, Berkata-kata dah hati kita semua Bahaya Baik Danlah kira-kira menjawab Aku tidak akan meninggalkan surah Al-Ikhlas itu Jika kalian menyukai aku menjadi imam kalian Dengan membaca surah itu Aku sedia menjadi imam kalian tetapi jika kalian tidak sentuh, aku tidak akan mahu menjadi imam kalian Tanpa ikut aku ikutlah, aku tak mahu, aku tak tanya, macam-macam dia, macam-macam dia Kan, perasaan tak, tapi dia kuat, Allah, aku tak boleh berkata Jadi, diberikan lagi. s.a.w. datang ke tempat sahabat ni Ya Di... Uh, di, uh, di Dupada orang sahabat, mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara tu Dia aguh dan kepada Nabi, orang jadi imam, selalu betul Allah, setiap kalau sembahyang. Saya teringat. Nabi sallallahu bertanya, "Ya fulan, ma yamna'uka an taf'ala ma ya bi bi'athabuh wa ma yamna'uka wa ma yamna'uka ala bizumi hajis wa fi kulli ra'atik?" Raih fulan apakah yang membuatmu tidak mahu melakukan perintah sahabatmu? dan apa yang membuatmu selalu mengatakan sesuatu tersebut pada ketika pada setiap waktu? Dan Nabi tanya kepada sahabat tadi, ya sebab poin yang utama takut cakap pada sahabat-sahabat makmum lain nak suruh eh semua ayat tu baca ayat lain suka sangat baca surah lah ya lalu dia kata ee, apa ni hubbatun jannah ah adakalaka aljannah ya ali itu juga kepada surah al-fatat itu akan masuk dalam kebersih suruh jangan cinta kepada surah, surah, surah al-fatat tadi Ya, maka kita akan masuk ke surga Kamu akan masuk ke surga Alah, Kalau masukkan ke surga Dia akan masuk ke surga Ini kita kepada surat lewat Lalu Tuhan jangan lalui Kalau pendek surat mereka Ya Pemuka dia ada salah perjalanan Ya Ini cerita di mana Jadi kalau pendek Lalu Tuhan Jangan senyap ya, ya? Kalau kita bercakap Tuhan dia jadi mereka cerita, nih. Hmm. Tidak ada orang lah. yang perlu melampaukan peraturan tu melainkan ada rasmi dan ah, akhirnya. Ah, hmm. Jadi sebab tu kalau kita kena cakap, nak cakap, yeah. nak cakap pun cuma info, kata info. Berkhidmat orang kata berkhidmat orang, ha, kena jago. Sebab tu dia kata cakap kita tak tahu nak apa dah, rakyat kita, ya, rekod kita, kan? Jadi tu Jadi Kena berimah lah, atau apa dia berimah, baik. Letak Terusnya hukum membaca surah-surah nama Fatiha adalah sunat khaiah. Tidak perlu sunat haiah macam tadi, ya. Ya kedua surah yang pendek dan sempurna lebih afdal daripada surah yang panjang kemudian dipendekkan sekadar surah yang yang pendek. Pilih antara ayat-ayat saya semua. Ha, contohnya surah yang pendek, intinya sifatnya macam macam boleh bagi 20 pendek dan sepuluh, artinya memegak, cukup Lebih abtal dari seorang yang panjang Kemudian dipendekkan sekadar seorang yang Yang pendek panjang seorang apa, kita pendek-pendekkan Sama panjang-panjang yang di dalam kira-kira Nah, jadi pendek saja lebih ah Allah. Kalau nak kita ambil yang panjang, kita kena cerok dalam yang dimana cukup, cukup dia punya cerita, jangan lupa cerita Jadi dalam cerita-cerita Ya, Aspek kerja tidak pergi, tidak terlalu cerita itu Baik jadi yang surahnya pendek, yang sepuluh lebih awdol daripada surahnya yang panjang, yang tak sepuluh, yang pendek-pendek kan, jadi surah pendeklah Ya, sama pendek dengan surahnya kita, baca pendek jenis Baik, sunat membaca surah mengikut sisulan Al-Qur'an Ya, sunat membaca surah mengikut sisulan Al-Qur'an Ini dalam contoh berjaga dengan kitab Azhar al-Nawami Ya, sebuah Jadi sisulan Al-Qur'an, jangan tentang baca kebaliklah Bendengar bendengar, bendengar, nanti ya? nah, baca perkara kedua kalau agak mudah perkara kedua kalau dia bersalah yang yang terakhir dia bergerak naik ke bawah atau sosial tu kan macam bergerak ke atas yeah kemudian surah baca surah surat pertiak bagi imam atau salah seorang ini ya senarai membaca surah surah pertiak bagi imam imam tu dan juga orang mukmin diri, kita baca baca surah Sebenarnya sinat bagi makmum, baca surah selepas matiah pada surat nasyir. Baik. Adapun pada surat yang jahar maka tidak disinatkan bagi makmum, baca surah. Kecuali jika makmum tidak dapat mendengar bacaan imam, atau dapat mendengar bacaan imam tetapi sama-sama, sehingga tidak dapat dipahami. Ketika itu makmum disinatkan baca surah atas kawannya, aslah berkuat. Ini suratnya pada kita berkata. Jadi makmum... Sinat bagi makmum, baca surah selepas matiah atas kawasan nasyir. Macam Zul, Asha, ya? Zul, El-Aha Jadi sinat kita baca surah juga Jangan kita baca pakaian hajib Kita baca surah juga ya? Ada beberapa surat yang jahat Selama kuat macam maghrib, isyak, sumuh Ya Maka tengok dulu Ya Maka tidak disinatkan bagi makhluk Membaca surah Ya Kalau macam ah, maghrib, isyak, sumuh Kita dengar imam baca surah So kita dengar bacaan ini Imam tetapi baca surah. Tapi macamnya kena baca apa? Sebab ada yang betul tak baca macamnya? Tak baca macamnya gimana? Semak tahu? Apa kita tahu tentangnya? Ya, suka pagi betul. Lepas solat, apa tidak tidak rasmi yang bagi orang yang tidak baca macamnya? Ya, begini. Ya. Jadi macamnya kena baca. Surah saja. Bila baca sama imam maka surah imam. Tak baca baca. Bila baca yang yang, yang yang yang yang jahat, yang kuat. Tetapi kalau kembali dengar, ubah-ubah, tak dengar rasul so. Bacaan imam ini seluruh sangat so, Sentimental Seluruh so. yeah, Yang tak dengar, mikrofon rusak ha? eh. Jadi imam baca kan, tak dengar Jadi samar-samar Baca apa imam kan, tak tahu kan Atau pun yang semua tahu, hujan yang lupa, kan, Tak dengar, bacaan imam dia kan, tak dengar Ya, yeah, kan, kita baru tengok orang-orang Kita rupak, kita rupak dalam ujus Maka ketika itu, silap kita membaca so, Surah mula Ya, Tuan-tuan baca surat Tuan-tuan right. ah, Jadi -tuan, saya ingat saya kena beri di sini Tuan-tuan Kat Tuan-tuan, Tuan-tuan asalnya Lepas saya akan putus dekat itu ah, Dan insya Allah kesembur pada, pada uh, bulan depan. 8 ya, Jadi saya mula tolong maaf Ada salah silap, ada salah bahasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kurang kuat dalam ilmu fisika. Wallahi mashallah wa billahi ala rahmatullahi wa salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Amma ma'ruf an mar'a an mar'a taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah wa taqwallah اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله محمد وعلى اله اجمعين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم